Lantegira, berandu. Eo markatu? barkatu, eh? Barkatu, baina zer gertatu zaitzu hain beranduet hortzeko? Amarrak eta laur den dirata. Jo, e, irazar ez du zaskita erdietan, jo. Eta orduete beranduago, sortzi eta erdietan ez natu naiz. Eta zer? Ba, etxetik berandu atera ondoren, autobusa hartzera naiz, Autobus geltokian ogei minutu eman ditut zai, baina autobusa ez da iritsi eta taxi bat hartu dut. Baina zure etxetikona oinez etortzeko ordu orduerdi besterik ez duzu behar? Eta gaur, amarrak eta laurdenetan iritsi zara? Babai, arrazoi duzu, baina trafiko izugarria harri azebilen, eta hortxe etorbidean gelditu gara ez atzera, ez aurrera. Bueno, berriketari utzi eta lanean hasi?